Che ti ricordo sulla mercola di casa. So fa sopra sopra me mi danita filo fa su ti toccerecie li meza per palem minde Eri, eri, U një së në rrë, Kete jetez, U në hoqin, Një shtrakrit, viti, U luta përpo, Që ne bu, U në vuzan që si, Sini pikullo, U luta përpo, Që ne bu, U në vuzan që si, Sini pikullo, kei kujo pusharu isini e ha nuello tim pusha nuo vit senyo azoti pusha ti lutet ja forstojina suni en zem lo ilo he in lazo Lohi Lohi semra et. E sa sa e sahel. Sahel Lohi Lohi Sa se mra bëshko kët E sa se mëndohen Sa lupi ujësot Ti se të të shahet Shahet për të shpirti Të të fjerë nuk tham Lohi Lohi Lohi Ush arruj sënit e arruj vellotin Ush e njo vitën, së njo azotin Ush ati lutën, kja fashtu lina Thu nje me zemën, lo i lo e illa dha Lo i lo e illa dha Uh-huh. <clears throat> Eu dhu billahi minë shëjtanë rëgjim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdurillahi Rabbil Alamin Wa salatu wa salamu Ala Rasulina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi besimtar, party, i rmaim Të ndërruar Lezër dhe botë rëbësimtar Së pari Jë përshëndesin E përshëndesin e përshëndetin e banorët dë gjernetit Salamanikullatullat Pa çavë dhe mëshira Allahut çan qof picjet ju. Në të vërtetë është një rrezik i madh, është një mirësi e madhe, është një beshçesh për Allahut e madhruar që neve na bëri të mundur të jemi sot këtu. Kjo për arsye sepse këtë ditë të Bajramit të Qurbanit jo të gjithë e kanë pas dhe e kanë rrezik të jenë prezente në gjami. Kjo prarësye sepse disa e kanë ndru dhe nuk kanë arritë të jetoj. Pra kanë ndru jetë. Dhe prezim ca a jorë këtu sot është një dëshmi që le jemi musliman. Dhe jotën që jemi musliman por se e besojm Allahun duke shprej dashimin ton dëshirën e dashrin ton për Zotin nëpërmjet ardhjes në kryerin e ritit të namazit të kurban bajamit. Profeti i Izraelit po vendos thotë e kur tasheni një person që vjen në xhani, pra, pra për të, për të adhuruar Allahun, madhruar, për atë dëshmoni që është besimtar. Dëshmoni për atë që është besimtar. Kur Allahu i mağdruar dikujt i dën hajrin, mirësinë dhe dobin në këtë botë, po të provendë në Islam, i zgjat atë jetën dhe i jep mundësitë që gjatë kësaj jete, pra, një kohë të gjatë, në të të kryej vepra të mira. Edhe ardha prezenca sot këtu është një lojtë dëshmije për dëshirë dhe dashamirësi në tonë për vepra të një. Prandaj, letë të dëshmojnë me lajket like ëndë gjithë, letë të dëshmojnë ne për njerë tjetërin, letë të dëshmojnë Allahën madhruar për njetin tonë të mirë, për dëshirën tonë të mirë, për predispozicionin tonë të mirë, Po ti treguave vetëvetes tona, fëmijëve tan, po pse jo dhe brezave të ardhshëm që ne jemi musliman, jemi besimtar musliman. Kjo është si hyrje. Në ligjatin e sotëm, e cila do të jetë një pjesë e programit, masi ne të do të ketë rellahi, do të ketë edhe lexim Kur'anit do të kete dhe disa orientimet të tjera, lusim Allah në madhruar, që të na japi sukses në ato fjallë që farë themi, të na orientoj në e themi fjallë të duhura, por edhe juve të më thënë ne përmjet jush, në bajnë një dobi, dë më thënë vetë vetëve, po edhe tjera. Të ndëruar vëdhezër, <coughs> po të hulumtojnë la jetet e Kur'anit, në bile bile, në të gjithë libra të shajnë, në Kur'an dhe në atët qëfare për mledhë Kur'anin, që është surja Fatihah, surja Elhamit që lezoh me në gjithë dhe namaz, do të shohim që ndër ajetet ma kumëtim plotet të kësaj suraj, pra të surës Fatihah, është ajeti Ihdina Siratal Mostakim, Siratal Ledine Enam Thealeihim, gjeril mbagbub alehim wala dalil amin o zoti madhruar na naulzo na bay në rrugën e drejtë në rrugën islame në rrugën e besimit në rrugën e të vërtetës në rrugën e mesatarës dhe jo në rrugën e atyreve atyre të cilëve ti më ato je i zemëruar prandaj atyre ça kanë qenë materialista të plasit parë, prej që fundve as të, të atyre kove, por edhe atyre kove, as edhe të kryshterve, të cilët janë gjyët në andë në shqytetorë. Pra, kjo do të të që neve si besimtarë, në kërkuat të ndjekim një rrugë të mesme, pra të marim nga kjo potë, materialen që është e nevojshme dhe e kërkuar dhe të marrin edhe shpirëtëroren atë që fa është e nevojshme dhe e kërkuar. Pra, asët mos jemi materialist të klasit të parë dhe të harrojmë zotin, zotin arrujt asët e dhe të jemi shpirëtëror dhe të hekim dorë nga anëna material dhe nga detyrimet e vetë vetës familjes dhe qëqërisë. Të dyja këto janë të urrytura dhe ma e mira e gjithave është të kombinohim anën materiale me anën shpirtrore mirë po mirë po kur individi hën brenda një sistemi kapitalist materialist të klasit të par jeton me vite jeton me jit me breza me materi e mërëna këti sistemi sa do që tjetë besimtar i klasit par a i nuk do të ketë mundësi të amenazhoj vetë vetën e ti se të se është mërëna sistemi dhe a i dhe është të deturuar të sidet mërënda ati sistemi të cilën nuk e ka ndërtu vetë nuk është i fajshën për ate për ashtë piesë dhe më thënë ati sistemi dëshëron apo nuk dëshëron e fjallët e mija sugjerimet e mija apo këshilat e një aprovdhezit e një besimtar që janë të të sot, janë vetën fjarë dashamirëse, vetën fjarë që sënojnë hajën dhe shpresojnë në Allah në në shalu që të mosë rëndoj diken. Të mosë e baj diken që të ndijet keshë, por shpresë a është kërgjama që të sësaj një këshirë, si që përmenë Allah më ruën Kuran, dhe dhe kërfetim në të dhikratën fe uniminim, o Muhammed a.s përkujtojua këshilën, besimin, besimtarë, do më thanë kjo këshilën, kjo përkujtim, atyre ju bëndobi. Dhe kjo qëfarë thëmë unë të shi, nuk është asgja ma shumë se sa një përkujtim, se sa një këshilën për vetën time, për vëdhezët e një besimtarë këtu, por e të gjitha të që në dizjojnë dhe shojnë, në përmjetë, më thanë, internetit, apo në dizjojnë përmjet, në përmjetë duke qenë brena kështi sistemi prejnëmur kapitalisë qoft edhe në përendim përgjësi po edhe në zvicër në veçanti do të vrejmë që individi është i kushtëzuar të rendin pas tisa regullave dhe normave të cilat a i nuk i ka vendos qoftshin ato që kanë bajnë në anën ligjore morale, etike shoqërore se yoti jo shpirtrores. Mirë po duke rën pas këtyre individi ka jasht zakonisht të vështirë që një kohësisht të kryej dy procese në një kohë. Pra, ai do të jetë zbatues i mirë i ligjit, zbatues i mirë i normave që ka vendosur ligji, i praktikave, i detyrimeve individuale, familjare dhe shoqërore. Dhe në një herë harroj se qëfar është qëlimi i kërëjimit qëfar është qëlimi i ardhjes në këtë botë të individit dhe qëfar janë mjetët për të anit këtë qëlim për cilin aja është kërëjimit gjithmonë besintari dhe besintarja ka nevoj të shojnë në esenëci në gjërave në thërbi në gjërave jo të shojnë në anën formale duke dit që edhe vet ligjin, vet rregullit, vet disiplina ka qionim la objektiv mbarvojtjen e punëve dhe orientimin na hajë dobija dhe vlera e individit familjes dhe shoqërisë. Dhe nuk është gjëllim në veti. Ne obligohemi të zbatojmë këto ligje norma dhe rregulla. Por neve fatkesisht në një herë ndim garojm ose vrapojm duke i fotografu ato dhe duke i konsideru se qëllin veti dhe duke haru qëllimin për cëllin që kënë ardhë këtë bo Glezër dhe motër të dëruar leta dim që sa do që të përpichim dhe të jemi korrekt dhe serios në i diçka do të neglizhojmë diçka tjetër që është ma parsore na jenë zidomi, harojnë apo dhe shpejdojnë. Në këtë duha të themë që është jo fort e le që një individ të ishojnë gjerat në thelbin dhe në esencën e të le. Në këtë kam parasysh me esencë që dhimin për cilin Allah në ka kryu. Dhe se cili edhe në i menë qëri dhe në i dituri, po dhe normali, një pytje i bën vetë vetës sepse kë nga të botë. Qëllimi i ardhes në këtë botë është të kryejm ato misione të cilat Zoti më vjen ai ka ngarku. Dhe ndër misionet e para është që ne të shprehim Allahun bindjen tonë në shtrimin tonë, pra dispozicionin tonë për zbatimin e urdhrave të Tij. Prandaj edhe kur u përët profetja rejselam se cili është nëj afërti me ty ja Resulullah ditër e gjukimit tha aji cili vdes duke thënë shahadetit është hëduen la ilaha illallah wa është hëduen në Muhammeden abduhu më rësul i thalë për ja Resulullah po qka e vërdeton të shahadet pra qfar duhet në e të bajnë që ta nëritojnë gjënetin në e për nëti shahadet tha tës mos kundërshtojnë urdrat e Allah pra mos të mositërsh kundëra ati urdre të cilët ka ardhë për të shkjët dhe pyët janin vetëve tjo se qëfar kërkon Allah në ne në ne kërkon që ne të adhorojmë atës si njitë vetëm të njojmë si njitë vetëm Zotin dhe të adhorojmë atës si njitë vetëm dhe të shirojnë Te thik ja po të përmend di fjalë të një, një dijetari shumë të madh islam i Butanis, Zoti mëshiroft, që kur e ka për kufizuar ibadetit adhurimin, ka thënë kështu. <coughs> Ibadeti do të thotë çdo fjalë, çdo vepër e mirë me të cilën Allahu i Madhruar është i kënaqur, është razi, është dakord Duke fillu na fjalët e mira. Duke fillu na morali i mirë. Na etika dhe komunikimi i mirë. Na ibadetet to cilat ne i kryejm ne jetën e përditshme. Nga doritimi i marrdhënive familjare të shëndosha të tjera. Pra çdo gjë me të cilën Allah i madhruar është i kënaqur me atë Dhe është pjesë e ibadetit ne për këtë kemi ardhur në këtë votë. Menifial thaan ma ndryshë të ndërtojmë emrin e njerit. Ve nuk më mungon një fjalë ta them këtu një fjalë e një prindit të urt i cili u dërgoi të biri për të studiuar dikon i la porosit o biri im qëfar dushë së dja, nga dushë ka, nështë në një amanet podala, që kur të këthej është këthej u njëri. Këthej u njëri, pra do thonë që këthej mbar të vlera në vetë vete. Dhe dëshiroj, që këtë të kemë si parafani këtë që thash, si hyrje, duke dashtë të aprecizoj në vijgjeratën time në lidhjen tonë me zotën në në shantën dërçi lidhje me thelësorë të, të krijimit të individit është që ta adhurojë Zotin në të gjitha format e vetat, ta, ta njohësi një drejtë. Siç përmendet në Kur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ja Fëmijët, njerëzit, njerëzit i kanë kuriozë parë, që të adhurojnë mua, thot Allahu. Pra, jo ja Zoti në ntshtrimin bindjen ai ti mirë po për të pas një lidhje të fort me Allah në gjelë qanu kemi nevoj që të shojnë disa fenomene që ti trajtojmë ato ti njojnë se ku qalën problemi ku ka defekt, ku ka mangësi duke ditë shka që të tyre të duke njo pasojat e neglijënsës Jë lidhje me Allahu është sepse jë shanu, sepse ibadeti është lidhje me Atë. Është lidhje me Zotin. Dhe për të forcuar këtë lidhje me Allahun e Lartëruar, ne kemi nevojë ti humbtoj disa fenomene, disa probleme që të dim të vendosim pikat mbi i. Të vendosim pikat mbi do të thotë të gjejmë një ilaç për një smundje, për një problem. Dhe të tentosh të zgjidhish atë me mënyrën, me praktiken më të mirë edhe me të bukur. Po të hulumtojnë në frymen kuranore, në ajetët e kuranit dhe në traditët e profetike, do të vrejmë që lidhjet Allah Gjërësha në hu në kurani ka përmenë të dy kategorive të dy lojeve. Lidhje me Zotit Gjëryshanu hu, Lidhje Shpirtrore, dhe Lidhje me Njerëzit, dhe Lidhje komunikim, raporte me Njerëzit. Asot, në ligjatën ti me do të ndalim sëpari, në Lidhjen që ne duhet keni me Allah Gjëryshanu. Qfar na do pëson Lidhjen me Allahun, dhe qfar duhet na fuqizoj Lidhjen me atët, sepse neve kemi nevoj që të bëhmi të jemi të menqër të jemi edhe në të menqër se sa jemi dhe të din të japim se cilit hakun që i takon pra ndaj edhe aram të kaluar të menqër kanë than në përkufizimin që i kanë ba urtësis hikmetin menqëris kam fondi si, i urtë është ai që çdo gjë e vendos në vendin e saj. Vend. Pra, nuk e vendos diçka në një vend tjetër, një punë në një në një kohë që nuk duhet, një pasuri aty ku nuk duhet, por çdo gjë e vendos në vendin e vet. Vend. Pra, fjalën, punën, veprën, mirësin aty ku i takon. Prandaj, edhe ne kemi nevojë ta dimë se qëfar është prioritare për nësi besimtar dhe besimtar e musliman. Qëfar është themelore, qëra është ma përsore? Të reguht në një rast që dikush ka artë të këprofetja rejselam dhe i ka thamja rësullu Allah, filani një mik i himi, bashkëshortja ati anëkohet për atë që falet Gjithnatën agjiron gjithditën dhe ajo ankohet që bashkshorti i saj haku nuk jua ka dhënë. Pra e ka lënë pa hak bashkshortën. Dhe profeti i Allahit i thot ti personi O Sulman vërtet fjalë kjo fjalë pra që ti jepet haku bashkshortes është e çjelluar. Ka thënë hadith Sadaka Salman. Selmani ka thënë vërtetën që duhet t'i jepit hakun do thot bashkëshortes familjes edhe të tjerë. Ne thotëm në në në thot, në precizim në mbyllje të hadithin, profeti e Resulallahu aleyhi salam, "Inna lirabbika alayka haqqan, wa inna li nafsika alayka haqqan, wa inna li ehlik alayka haqqan fa'ti fa kulli dhi haqqin haqqahu." ndaj Allahut të madhruar, thot o, oh, Selman, o, ju besim dar, keni obligime, keni detyrimi, ndaj vetë vetë vetë vetë vetë vetë vetë vetë vetë vetë vetë vetë, keni obligime, ndaj syrit tanë, ndaj vetës tanë, por, edhe ndaj familjes tanë, këj obligime, jepi qdo kujt, hakun që i takon. Dhe u nësot, dëshërëj të ndalëm, në atë pjesën e parë in nëli rabbi ke alejke hakan ndaj zotit ke obligime pasi që haqet e tjera janë të dorë së dytë pra para, dhe në pas haku të Allah të madhluar in nëli rabbi ke alejke hakan ndaj Allah të ke obligime të ke deturime dhe jepi Allah të atë që i takon kështë në rrallë parë prioriteti i besimtarit musliman. Neve kemi nevojnë ta tim se qëfar Allah u kërkon prej nësh. Momentit që e kuptojnë se qëfar në kërkohet në Allah i madhur, kemi ba hapin e parë drejtë suksesit. Dhe përësore është të din dhe të ndjejn si besimtar që qfar ka në qedra dhe në tok i takojnë kryusit gjithsis pronari i vërtet i mirësime tona i jetës ton i familjes ton dhe i gjdo gjaje është Allahu i madhurua Prandaj, neve kemi në nevoj të atim dhe të ndjen që duhet të jeni ropër të ti. Prandaj, qovë sa i zotin, e, ziram, e ka qojt vetën ropë të zotin në gjithë malështin e ti, në gjithë pozitin e ti të lartë të këllarë gjë në shanohu. Neve duhet të jeni edhe në te për ropët Allah të madhruar. Ashë edu enë la, ilaha, illallah, o ashë edu enë ne, Muhammeda, abdëhu wa rasul. Pra, dëshmojëtat e këtij që nuk ka zot tjetër përveç Allahut, dëshmojëtat e këtij që Muhamedi (paqja e Allahut qoftë mbi të) është robi dhe i dërguari i Tij, para se të jetë i dërguari i Zotit. Ai ka qenë robi i ti. Tij. Dhe neve kemi nevojë ta dimë dhe ta ndiejmë se to Allahu janë çfarë ka në qiellrat dhe në tok. Lillahi ma fi semaawati wa ma fil ard toka, qedra, pushteti, mirësia dhe sundimi i takojnë gëtëm ati. Dhe kjo është fjëdhimi i besimit në zonët në qëra. Kjo është fjëdhimi i asaj që farë Allahu nere në kërkon të adim të ndijit. Pra ndaj, edhe djetartëm dhe islam kam than që të besosh në zotin, së pari duhet të besosh në emrat e madrushëm të ti në 99 emrat fisnik të Zotit e bukru të Zotit Allah Rahman Rahim Malik, Melik, Kudus e tjera në rad Allahu më shirusi, më shirbërsi falsi ndëshkuasi i gjithë fuqishmi e tjera në rad që do të thët Të se dhe të ndish që Allahu ka sundimin e shdojëje ka pushtetin e shdojëje dhe këtu është fjëdhimi i besimet të vërtit e në qofë se ti e din dhe e ndin që prej emra dhe të zotit është e er rakibo mbi këqyrësi atë herësi besimtarë dhe besimtare duhet të kesh kujtës sepse Allahu ty të mbi këqyrë. Ne të gjithë të tim, që Allahu është mbi këqyrës, Allahu është ajë që vrojton, që shënë që dë gjatë. Po kur vjen puna në realitet, e kemi të mështirë të bindemi urdrave të Allahu të më më më. Kur ajë, prakër ju se gjësis, në ndalon neve, nga marja kamatës, ne i prape kemi të vështirë të heqim dorë nga marrë e të marrë. Kur Allah u i madhruar, nga obligon të nëroheni dhe, dhe të respektoheni mes njëri djetër si fare fisë si gjak, apo dhe si besimtar, ne i veke kemi të vështirë që të ndërtojnë mardhanje të mjëra njëri djetër. Kjo për arsuje, Sepse për të ishte besimi në Allahun Në i fortë se sa këq Të këtë individitët dominante Besimi i sinqirt dhe i këthilët në të Por, ndoshta besimi nuk është në nivelin në shkallët të duhur Pra ndaj Profetja Rej Selam Kur u pyet për gradën më të lartë të besimit në Allahun Përmendin dhe tha da adhurosh Zotin do thot me të gjitha format e adhurimit sikur ti e ke përpara Zotit sikur ti e ke para vetes në veprimet tuaja në fjalët tuaja pa marrësi se ti nuk e vrenat e nuk e sheh Zotin është ai që ti të bëj të qeshur të shëh. Ne kemi nevojë të zgjëruar vëzën dhe në të progresimtar të rishikojmë mardhani e tona në Zotin Gjelëshanu sepse ka raste që po nga cyt shëjtani po nga frikson egoja jon se do të bëhemi fukarej do të bëhemi nevojtar dhe nuk do të mundemi të jetojmë do shta asder nesur ashtu se si shdojnë Ashtu, si që i kemi imitu të tjerë, jo si shkëna kam su kurënë kërënë. Pra, Allah i madhruar, për nëndë dhe në, në kuran, e Allah ju dhe ju premton mëshirë, ju premton sukces, ndërsa shejtani, ju të sytë dhe për mjetë fukar dhekën, duke ju frikë suqë, ju të të bani fukar ejtë. Në mënyrë që ajtë ju devijojnë, nga bindja ndaj Allah i madhruar. Në një koë, ço risku është në dorën e krijuesit të gjithësisë. Allahu i mallruan në shumë ajete për për mend duke thënë e vërtet shejtani ju frikson juve në fukradhe. Pla se do të bajnë nevojtar, në mënyrë që ju harrojnë juve rrugën e udhëzimit, rrugën e hajrit, rrugën e dobish dhe nga ato fillon telashi. Nga ato fillon problemi i besimit të plot dhe i besimit të konsoliduar sepse neve shumëher në friksoj shëjtan të njerëzve dhe shëjtanve shetan, me fukrave pra me nevoj, me ngushtic me të rash sepse me kanë dërdu sistemi, dikush që neve të jemi maja në këti sistemi të mos në alan, as të vdësim ja, se të vdëkur nuk i tuhe mi gjallë. I, gjall. I vdëkur, thot kapitalisti, mu nuk më duhet të kush, mu më duhet një personin gjallë që ta shfrutëzojt delën maks, del maksimum. Dhe aja është bindja të tëre, por bindja e onë, duhet jetë e tilë, që burimi dhe mirësia dhe hajri i besimtarit vjenë sëpari me bindjen ndaj urdhrave të zoki dhe pindjen ndaj urdhrave të Allah të nadhruar pra ndaj kur u urdhrua iblisi, shëjtani që t'i bënd të sesh dhe Adamit aresila, në shenë respekt dhe ndërimin ndaj kësaj krije se ka që fesnike, se si që është Adamit njeri ujë parë mi top shëjtani me gjithu diturin e ti, gradën e lartë, refuzojë që ti bënd të seshde, në shenë nëndje malsinë dhe fodullëku, dhe tha, o zotë, me të vërtit, që ti e kryovatë nga dhërë dhe mund nga zjarëri, e zjarëri është nëjë, dhe më thanë për nga vlera, nga përbërja, nga mirësia, është nëjë lartë, sësa dhërë. Për endajë, unë refuzoj që t'i bëj sesh dhe një njeriu si Adamit A.S. Dhe në këtë njërë u, u përzu nga mshira Zotit basi refuzoj u urdhën që t'i bëj të sesh dhe Adamit A.S. Edhe në këtë moment u përzu nga mshira ati. Pra ndaj dhe kanë than të menqërit që ofë se dëshiron i dëshiron dikuj Zotin Arujt hakmarjen nda, për një padreci në një një një një një një një një një një nj thua e ti të rritë mendja të rritë mendja të më anë të hymë vetja në qefë prendaj shëjtani ma si u përzunga më shira zotit thot, o zotit madhruar dë shiroj vetëm një rigja kamrati që të më japish leje që dhe në ditë në gjëkingit njërzit të devjoj nga rruga hajë nga rruga dobis nga besimi Le do të vjet atërin, në anën ta, në djathtas, në lart, nga poshtë, nga para, nga mbrapa, çet i devjoj. Dhe Zoti i madhruar i dha lëja ti dhe a bëri sprov shejtanin me çytjet e tij, me kurthet e tij, për neve sipërmtarë besimtar dhe besimtarë. Dha e çfarë bani? Gjeti mëyrën më të rafinuar në të thjesht nështë anë pami të, të parë që të na devjoj në e nga, nga dobia dhe nga hajve nga besinë në Zotit dhe sa po përzu nga mshira Zotit dori në formën e njeriut dhe në njërën dori mori florin dhe në dori në tjeti mori argendin dhe thamë me përto të dyja do t'i devjoj njerëzit dhe në ditin në gjëkimit pra me ari dhe me argendin do t'i mashtoj, do t'i hrëmbi njëzit në përgjësime. Nështë anë kohë nësotme, po thëmi le, do t'i devijoj me franga, do t'i devijoj me euro, do t'i devijoj me pasurin nga më të nërshme. Kjo është ajo mesajji i kësa i fjallë. Që do të thëtë, kurëthi i cili kërion rëzik shmërin më të malë që neve, në do pësojmë lidit me Zotin është te primi në angajimin material ndaj vetes dhe ndaj familjes pra Allah të madhruar në qofë se ati i meriton a i meriton dy orë kohë në dit neve Allah të madhruar japin betëm i gjusëm ore edhe atë në qofë se ja japim sikur ne përmendim Allahun e madhruar në ditë aq herë sa përmendim gruan dhe fëmijën tonë do të ishte një luks i madh do të ishte një sefav një shpërblim i madh në Allahun e madhruar për fatkeqësisht një pjesë e jona ose shumica në zemrën e ti në vend që të kjerë dashni për Allah në madhruar, në zemrën e ti ka vendosë dashnin për gruan edhe për fminë. Pra, i ka dhenë hakun, gruaz në fmive në te për së sajtë akon, asa dhe vetë vetës nuk e ka dhenë. Në këtë duhet thëmë, që ne duhet të hulumtojnë në atë se qëfar Allah i madhruar kërkon prejnësh. Zoti, i madruar prej në shkërkon që ta njojma të se njët vetëm. Ta dijma si të gjithsis, si kryuos të gjithësis, si furnizuos, si mbiqqyres dhe orientuos. Pastaj, për ta konkretizua dhe ma tepër, ne duhet ta din dhe ta ndjen që vetëm praktika e vetëm konkretizimi me vepra një musliman e banë besimtarë të vërdetë. Për dryshe, që ofë sa i medë në rangun e teorisë, në rangun e bisetave të zakonshme, nuk ka për të arin në nivelin e kërkuar në Allah i madhurun. Prandaj, neve kemi nevojë që t'i apim hakun zotja, t'i apim hakun vetë vetëve dhe familjes, por haku i ti është shumë më primar. Dhe prej hakut të Zotit është që neve të mos harrojm lidhjen me atë. Dhe prej lidhjes me Allahun e madhruar është që shpirti të zemrës a jote dhe e imja bashkë të mos rreshtet së përkujtuari Allahun. Të mos rreshtet së luturi krijuesit e gjithësisë që gjuha ime dhe ytja të mosreshti së dëri dua kryusit cissis të mosreshti së vazhduari bali ime dhe jyti të vendoset në seshde të mosreshti së kryeri dhe pra të mira prea tëre që Allah i madruar neve nga jaktika në kukur kjo do të thot që ti të kesh lidhje me krijuesin e jetës. Kjo do të thotë që ti ti bindesh urdhrave, orientiveve të Allahut të Mëdhasht. Prandaj neve kemi nevojë që ta dim dhe ta ndiej çfarë kërkon Zoti prej nesh. Për arsye sepse me kryerjen e këtyre veprave të mira, po të tjera si kto si shtot profeteve i sanë në hadith, këto punë të mirak, pranohen në Allah i madhruar. Në gjithë e në qilë, dhe ai, pra, la ilaha illahua, Allah i madhruar, për shkakt të këture punëve të mirak, që kemi ba në bindje të urdhërit zotit, për cilë me like-it engine, prej nëbishtat që i izbret në tokë dhe thotë, dhe në filanë të pranohë shumë të këtë nërëzit. Bëheni, firarin të jetë konforma sajt që kërkon, që tjetë në pajtim, ma që fardonë Zoti, donë a i vetë dhe do njëzë. E kur, individi i kryën këto vepratë mira, pra forcon këtë lidhje në Zotin, dhe nuk devion, duke u zhytër tjeshtë në materializëm, bëm të mundër që edhe fmiu i ti të jetë i bindërn që edhe bashkëshortja ati të jetë e bindur. Sepse, me lajket like kanë ardhe kanë inspiru masën e gjërë besimtare, njërzit në përgjësi që atë person që krymë të veprat mira dhe më thanë të duat, të afronit dhe të të mdejmojnë. Pra ndaj, kjo lojnë mështetje e që vjenë për hatër për shkak të veprat e të mira, të lidhje së individit me Zotin Gjeleshanu, Duka përkujtuatë, duka e madhruar të, duka i bë atë subihati. Duka kontribu individi me shpirtin e tij dhe për shpirtin e tij. Haj pa shkak çu të mbartin, haj do bi dhe vlera për veten e tij dhe për familjen e tij. Prandaj dhe produkti i veprave të ditë të mira shije natë se si komunikon familja ti, afrë me ti dhe tjertë një prej e ulejave të më dhej ka pas than e shohë dhe të pasojnë e shërrit, pasojnë e një vepre timet këtë të keqëtë që të keqe, ajo kafë shahime që e drejtoj pranë qofë se kafë shahime qofë se ajo qfarë kanë në, në, në sunim nuk më bindit mu e faj nuk është i, i asaj është i imi sepse Zoti naruit kam deviju. Nuk kam hez dor në adhurimin e Allahut. Pra nga, konkretisht nga namazi i natës. Pra shikoj distancini na ibadeti i natës, shpie deri në deformimin, deri në mosbindje dhe kundërshtim nga bashkëshortja, nga pse jo, edhe nga bashkëshorti në rastin e fjalë për, për grua nga devijimi, nga mos bindhja e thnive, e sa neve kemi rastet që thni i tanë, të afrëmi tanë nuk nga bindin. Dhe kjo, ndoshta si rjeloj, e neglijenë cës tonë, dhe dopsi së tonë, lidhjë me Allah në në nëshanë. Lidhjet me ato. Pastaj vim, dhe fajsojmë thni i tanë, fajsojmë bashkëshorët e tona, pra ato se nuk më nëndizjoj, apo nuk më bindë, dhe harrojmë që neve jemi shkaktar të këtyre situatave të këtyre mosbindjeve për arsye sepse ne nuk kemi në bjell atë qëfar duhet por kemi në bjell atë qëfar nuk duhet pra ndaj neve si besimtar dhe besimtare si musliman dhe muslimane kemi nevoj të i tim se qëfar në bjellim në vetë vetët tona në bjellja a parë hajvi i parë është që të mos harosh që ti ke obligim ndaj Allah të më abonim. Në spakti, një person i takon të vërtetoj që është besimtar i mirë dhe pjo paracitit edhe përmjet në nështërimit në një zonë. Për para, kam than që kur dushëron ti i tregojsh dikuj se sa prepotentasht i kam than e okay, ke hunden përpjet e ban hunden përpjet pandemëvall fudull dhe për të tregu Allahun i madhruar që sundimi pushteti dhe çdo gjaj takon atij duke juft natyrën njerëzore të racës njerëzore na ka kërkuar neve që t'ja lëm atij madhshtit dhe ne e dimë që madhshtia i takon Zotit por edhe ne kemi mendje malësia dhe malështia. Sepse, akoma nuk është pjekë dhe konsolidu, besimi yn, që vetëm Allahut i takon malështia, vetëm Allahut i takon sundimi, vetëm Allahut i takon kryen nartësia dhe joneve. E për këtë shkak, për të të regu, malështin e ti, fëqin e ti, sundimin e ti, Zotit në ka kërku, që ta shprejim në nështrimin tonë nëjti, por unjen tonë nëjti, qenjen tonë në ropër të Zotit nëjti, duke e unë hunden poshtë, duke mos e mbajt unën për pjetë, jo hunden që keni këtu ja, po hunden e egos, hunden për pjetë të unit, të fodullekut, se s'ka njëri që shkonë në unë për pjetë, se për Zotë rrëmsë, po të mbajt unën për pjetë, nuk shëhë, rrugët unë flasë për atë ego për atë mendje malsi atë kryen e qësi të <coughs> individit që të vijë dhe të zbadoj urdrin e zokit pandaj në mënyr figurative dhe reale Allah i madhruar nga ka kërku që të vijëm të aven balin në seshde hunden të aven në tok hunden për t'i tregu që edhe de facto edhe de jure edhe realisht, po edhe në aspektin legislativ istam, neve shprejim Zotit për vojtnin dhe roblin ton, duke vendosë balin në seshde. Imaginon një person i cili kur nuk e ka va balin seshde. Kalin pa e vendosë balin seshde. Ka jetu pa e vendosë balin seshde. Në Zotin e rujt ka vdek pa avu pa lëser. Kjo jo për nevojën e Zotit që ai ta vënë barritë në serd. Se Zoti nuk ka nevojë as për namazin e ti. S'ka nevojë as për ekzistencën e ti hiç. Sa Allahu ka qenë kë nuk ka qenë. Por njeriu për ti tregu sa është krijesë që duhet të bindet Zotit. Rëndaj, edhe neve nga ka kërku që ta vendosim balin në sesh dhe të falim namaz. Të falim namaz, sepse po eshojnë që materializmi që nga ka kaplu jash të shirës ton, jash vëllën të ton, është shumë më një fuqishëm, shumë më intensiv, shumë më ingarkum, se sa ajo shpirtrojë të shfar neve Kemi për para. Pra ndaj, na ka obligu që të falin pes kohë namaz. Në nërë që të ruajnë një ekwiliber, shpirtror, moral dhe material, të ruajnë hakun në i Zotit, hakun në i Vetës, hakun në i Famines. Allah i madhruar përsa i përket hakun në i Famines dhe tjeren përgjësi, Njëri nuk e gatunat njërë që të rëndin, të garojnë, të vrapojnë për të kërku haku në fmine. Dhe këtë edhin gjithkush. Këtë, vetëm dëmbelat nuk e ti. Vetëm parazit nuk e guptojnë. Të tjerë, është njërë të natyrshve gë e gëdhën zotin që të shpejtojnë për të kërku rizku në vetës vëtë fmine. Ndo shta, edhe në kurizt vetë vetës. Por, problemi është të ruajnë ek në mes të haku të zotit haku të vetes dhe haku të familjes e aj i cili fillon me haku në zotit ati i arin edhe haku i vetë vetes edhe haku i familjes pra e mer atë qëfar është caktu prej Allah të më dhruar kjo për arsye sepse Rrugët e rrezikut, rrugët e lërzisë filluan me lidhjen me Allahun Xhanshun. Dhe rrugët e të shtelit, rrugët e shkatërrimit fillojnë me kputin e kësaj lidhjeje. Ne heqim dorë nga përmendja e Zotit. Ne heqim dorë nga madhrimi i Zotit. Ne heqim dorë në tur totale nga vendosja e ballit në shtëzë. Dhe kjo është katastrofa amave. Kjo është tragedia amave. Pra ndaj unë i këthejmë asaj këshive që neve të dim, të njohim se cili është haku i zotit. Sepse haku në torë dhe të familjes kebinistja japim, nuk është se neglijonë shumë. Këtu në zvicër apo në në prendim, dëshironë apo nuk dëshironë, me hira apo me pahir, ke e për të punu, sepse posë punu me ka tjera probleme do në ti mos me punu po do në tjerë që ti punosh e keme obligim e keme deturim se të ryshe të i këtredi të i kajode të la lam të mirën a keme deturim po problemi është që me që përtu është e deturushme dhe kuda të punosh që të jetosh dhe të sakrifikosh atëher kjo të mos baj që neve të harrojmë lidhjen me zote të mos harrojmë që Zoti nuk përmendet vetëm kur jemi në hallën e ciklet. Sa sa prej nesh Zotin e përkujtojn kur janë në nën në, në tekdera sallës së ranimit të amtionit. Kur kanë ndonjë të smur në gjendje kome, edhe ateisti, edhe politeisti, edhe muslimani, do të thotë o oh, Zot, kur e ka paçë doktorit i kanë nikto të gjitha shanset për ta shëruar, të smurin e ka pa me sy që mjeku nuk ka që andorë për kështë zotit këthën dur të lardë dhe thot o zot në ndirëma kujtoja Allah në madhuar kur jere ha pra kur nuk e të lashe që të kujtoja i ty kur të jere në të lashe kur jere në vështirësi kjo është e kërkura si vedin prajnësh pra rësye sepse sot bota shkirtrore e jona është e mangë kam i nevojë për një proces shpirtëror. Prandaj edhe njerzit në Peranin, mbasi kanë shijuar të gjithë ato ngacsit që duan të dukshme apo pa dukshme, kanë nisë të kthehen në normave morale, në normat e besimit në Zotin që lëshanu, pavarësisht amrit që i vën ata. Amri nuk i prish punë dikujt. Nuk i prish, nuk çon pes tek ne. Amri, pasi ka të mbartisht vlera morale, të mbartisht vlera të besimit në Zotit. Pra ndaj, neve kemi nevoj që këto lidhje të Zotit me Zotit në Zhano duhet të i forcoj në mënyrë që të mos anoj ana materiale, të mos jetë ajo maksimalja, që një dit të pëndoni para Zotit pra qëfar kemilan ma. Dhe, gjithëmon duke të ashtë pjapim lërmi, të më thanë edhe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 che se ci li mesano far fare di un misero etete un do che non ci sta crede e sepolto per voce tua tu santi si Pekuj lo, u luta përpo, që ne buhut, u zonë që sisin, pekuj lo, u shë arrujë sëni, e arrujë lotin, u shë njo vetën, se njo azotin, u shë ati lutët, Ja fa ashtu gjina Thu njen me zemë Loh, hilo e hilovë Loh, hilo e lo, hilovë Sa zemra bashkohet Sa zemra ndohet Sa loj pikoj së Ni se do të thohet Sa herpi të shpirti Të të fjallë më kësa, lohi, lohi, la, va. Ush arroj sënit, e arroj vellotin. Ush e një vitën, se një o azotin. Ush ati lutin, ja pashtu gjina. Të vunje me zemë, lohi. Illo e il lava lo illo e il lava Allahu akbar Allahu akbar Hmanur Rahim, këtë në ruar dhe zëve motra besimtar, gjithmon në vijim të të misedes ose të kshilës për vetët të orën po dhe mështë të orën të besimtar, dëshirojnë të përkujtojnë që ajë që kshilon ndihmon, pra në qofë se dikush sugjeron, qofë se dikush orienton, gjithmon sugjerimet kshilon, se dhe qortimet në njërë janë të dobishme. Në veçantirë kur vjen nga kriju sesi, kur vjen nga Allahu i madhruar. Zoti e rishonu, i shoh se teprimin edhe në materializëm. Pra, në të kërkuar të asaj çua na ka obligu, teprimin në të. Për të gjetur një një një ilaç, ky ilaç është ruajtja e ekuilibrit në çfarë bisedoop pak pa pak. Pra, dhënien e hakut Zotit të vetës dhe të familës, duke pasë si prioritet obligimet naj Allah të madhruar. Dhe këj i laqë, konsiston në atë, që Allah të madhruar, na ka përmën në Kurën, duke than, ja e ju hëllëdhine amenu, la tullhikum, amualukum, o la e u ladukum, o ju që kini besu, të mos ju largojnë juve, dashnija të pruar për dunja lek, e të pruara për dunja lek, as edhe fbijit e u ladu tuaj nga rruga zotit. Nga haku i zotit, nga trejta zotit, e kush, e banat e pra, kush largohet, kush distancohet, kush harën Allah në madhruar, ka humb, me një humbje të pade të <coughs> ndëruar vdhezë dhe motërë besimtar surja e i khlasit pra e kunë huvë allah pra ndaj edhe është qujtë një e treta a kurani sepse në vetëvet e mbart virtytet cilësit në të mira të zoti gjëllëshanu pra të rëgon se Allahu është i pa nevojshëm për kryesat e ti e ato kanë nevoj për Allahun. Neve kemi nevoj për Zotin Gjënëshanë hu. A i nuk ka nevoj për ne. Si shpërnëndet në hadith, këtësi prej profetet e Iseram, thotë Allahun madhruar ka than, o ju ro britëmi, si kur të gjithë së bashku, ojë të bërë është i të nëtë, të mahanë si një njeri i vetëm, të gjithë bashkut, nëjë devoshmi një faqet dhët, prahanë si një trupi vetëm, madhështis time nuk do t'i shtonë të asgja, sepse unë jam nëjë madhi, unë jam nëjë ploti, unë jam nëjë panevojshmi për asgja. O ju robri të mi, të të Allah i madhëruarë, si kur të gjithë bashku të bëshin si një njëri vetëm, si një trupi vetëm, dhe të bëshin si personi më faqezi, në i lik, në i dialzorëm, në i faqe, në i shkatrosin, kësaj, malështis time, kësaj, dhe më dhanë, për shtetit tim nuk do t'i pakësonin asë gjahë. Qëfar do të të të kjo? Kjo do të të të që neve kemi nevoj për Zotin Gjërëshanu, e ajë nuk ka nevoj për ne. E me që ne jemi kriesa të brishta, të dopta dhe delikate, kemi nevoj të trokasim në dherën ati që nuk e mbjullë dherën e vetëkorën, në dherën e Allahë Gjërëshanu. Pra ndajt, edhe të menqurit dhe të diturit, kanë thanë, o njeri, trokit në derin e Zotit, dhe jo në derin e ati, që kur ti diqka i kërkon hidrohet, po ti kërkosh Allah të madhruar, a i knaqet, si që knaqet një prind, si kur fdijës të ti dhe të jetë të diqka, ashtu edhe Allah i madhruar knaqet, kuleve i drejtohen dhe i kërkojmë atij të përgjironi atij. E mos i kërko në vazdimsi njerëzve, sepse do të pestisen. Do të thot drejtohu në dera që ngel gjithmonë e hapur, dera e Allahut madhrua. Prandaj një prej grave e ulia, grave fisnike, grave të ndershme dhe besimtare kur dikush i sugjeroja saj që ti drejtohet Zotit duke trokit në derin e ti, pra në i badete me përkushtim më angajim, kjo grua e menë qërë për nëndi të tha, o filani, nuk po edin mirat që po thuhu, ti po më thuhu mua që trokit në derin e Zotit, po kjo fjalë nuk është e regu, nuk është e sa, E, e kolegu isaj i thotë po si që nënë që ështëja e trokitjes në derë thotë o filani, thotë kjo grua në në oh, që trokitet në atë derë e cila është e mbyllër trokitet, aty ku? nuk ka derë të hapëra, aty ka një ojë për trokiti atë dera e zotit që lëshan hu kur nuk ka qenë në byllor që të ketë nevojë trokasish. Ska nevojë për trokitje zotnë. Ka nevojë vetëm për dëshirë për të hyur në ana kësaj derës hap. A dera e Allahut gjithmonë ka qenë e hapur për robërit e tij. Sepse jemi të tij, nuk jemi të dikujt tjetër për vështirë. Ne kurta dimë ta ndiejmë që jemi të qolët atij jemi ropër të ati, jemi kryesat të ati, kemi ba hapin më të mafë, të rejt një besimi të konsoliduar. Në mënyrë që të mos vi një dit, që të pëndohemi, pëse kemi qenë shërptor të fnive tan, e pas taj fnit tan të na përdorin mundin dhe dirës në ton, dite në gjukimit, kundra nësh të mos nga përdori nga djerëz dhe atë mund se mund të të ndodhe dhe kjo që një dit kur dalin parazotit se cilit do të qaj halin e vet të vet vet e sti i për dirëz sa dhe profetit si shtu nga dit do të qaj halin e tyre van e fsi van e fsi si do të dalin në dhogari i parazotit dite në gjukimit e qofë sa të qajnë hadhin e tyre, se cilin vete, cilin hadh të qajnë ne, si person. Edhe ne, kemi nevoj të mendojnë për shpirtat ton, jo për ego tona. Të mendojnë për shpirtin tan është ndryshe, e të mendojnë për egon tan është 100% ndryshe. Të mendojnë për shpirtin tan, do të thot, që të punosh veprat mira për vetet tan, për vetet tuja. Nërsa të punosh për egon tanë, Do të thosh, të ropatesh, të dërmuhesh, të japish hakun djalit e dhe vajzës dhe të harosh Allah në në në shak. Të harosh burimin e qdo njërsie, pas taj ditën dhe gjëkimi të vijë djalit e dhe vajza dhe thoi, o, oh, Zotë i Madruar, nuk më ka eduku, nuk më ka ndihmu dhe nuk më ka mështet, sepse ka që janë duke o ropat të fitoj dinarin, të fitoj euron, të fitoj frangën se sepse prindi i shkret, satelitin e tij, antenën e tij, mendyrëti e, e ka drejtuar vetëm tek ajo, që ti shërbej vetëm fëmijës. Dhe ka harru që ka ardhur në këtë botë së pari ti japi hakun Zotit, vetes të tij, pastaj edhe familjes të tij. E ky është gabimi për cilin individët kanë për t'u penduar, siç thot Allah i madhur Kur'an يوم يفر النار من اخيه وامه وابيه صاحب الابنه وبنيه لكل امرئ منهم يوم ذا شنه يغني مصميري جاندين ديتن اللوغاريث تريكون الله يمدuar لو كتايتيت فيستيكيت شيلزوا باك ما بوشت يوم يفر النار من اخيه وامه وابيه تعديت ديتن اللوغاريث كور سيتيت دو ديدارن ميافت لوغاريا تي do të distancuat vlaj nga vlaj, prindi nga thnia, e në ral, që do të thot, se cilë do t'i dalin bol të lashi dhe dhogaria e. Prandaj i menqër, është ajt që e dhogarit, dhe më than, punën e ti, parasit e, se ti dhogaritet ati, punë ati, prej Allah të madrua. Sepse, dhe një farmase, edhe, kontributin nuk të bot, për kondrejt botës të setër, është er një lojë matematike. Sa fitoj dhe sa humbi nga kjo bot, sa fitoj dhe sa humbi nga botatit. Lusin Allah në madruar, që neve të nabajnë të punojnë për shpirë tra ton, dhe të shërojnë që të mbyllin në një fjarë të urdhë dhe të male, të një prej e uliave më të mrej, të shumë kohëve të sejtë nërësiu të zotin Shirov, i cili ka ba rëth 30 vit e burg në shërbim të kauzes islame, i torturuar dhe i maltretuar nga ateis dhe politeis. Kur i tha njëherë, për ato dënimjet që të kanë batu në vdekje, për torturët e burgut, atë dëshiron të hakmeresh, nda i tërës unë më qarëve të mdhej, Tha fjallën e ti të urt dhe të madhe, që duhet të shkruhet me gërëma të arta, në pjetës tërë, dhe të jetë një moto për ne. Tha ndizhja, nuk kam kohë që të hakberëm ndaj zullumqarëve, që më kanë dënu me vdekje, dhe më kanë torturu, po janë i zanën me i telash në të mërë, se sa të hakberëm në i tërë. I thanë, po cilë, cilë që ka këtë telash, qila që kërë kjo gajle këj prookupim i yti tha po jam i zalme i të lashtjetër që kur dal para Zotit ditë në gjëkimit Zotit kam përbyt për ose it qëfar punë është të mira banë të ti sa ke qenë në këtë bot kështë të lashtjetër qëfar do të them Zotit ditë në gjëkimit për punë të mirat mija që kam banë në këtë bot pra ndajt çoftë motoja jon, parulla jon, do të jetë se sa punë dëmia do të bëjë më në të botë për botën tjetër, këy do të jetë suksesi më i madh ylli. Lusim Allahun e madhruar që levet na bajnë që kur të jetë të çajin për ne nga hidhrimi i ndarjes tonë, na ato nga kjo botë, levet të çeshim dhe të buzëqeshim për shkak të veprave tona të mira momentit që të, të takojmë Allahun e madhruar. Lusim Allahun e madhruar që të nësot me në tonë të si beshqiptar musliman si shqiptar po të nëmbar musliman në kuto që janë edhe njerëzve në përgjësi që ju api dëma në ty abaj në të mirë se sa e, të kalurën tonë por dhe të ardhme në tonë të abaj në të dëbishme, në të vlefshme se sa të sot me tonë nusim Allah në madruan që të në abaj që pëto në dëma thënë bajrame në i përsurisi për shumë e shumë vite në, në radhë edhe me fat byram, me fat byram në çot gjithëve, pa presion dhe përfitojmë rastin që mbar musliman me kudo që janë, dëgjuas apo edhe shikues nëpërmjet internetit, t'ju urojim byramin, lutim Allahun e madhuar që të na plotësojë mangësitë tona ndërsa dua të kësaj bisede të kësaj ngjarje dhe ju edhe të tjerën e pranish të jush të ju këtë banë të sa të dogut o zot. Mëfal gjuna, çet nuk na i di për ne dhe na bën ne dhe na bën ne më shumë se më duhen të tjerë për ne. Tusi kullan mandruan na bajnë të dobishëm për vetën tona, për familjet tona, edhe për të tjerë. Ju faleminderit. Selamun alajkum. Tash besohet që vjen edhe edhe koka